Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin. As-salatu as-salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa mën tebi ahum bi ihsan ila jomiddin. Shkuas në ruar, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pacha dhe mshira, Allahu Jalla o'ala të qofshim bi ju. Allahu Jalla o'ala falendarojmë dhe betëm për ti në dim dhe fali kërkojmë. Lafdatat, pacha të bekimet e zotit qofshim bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam më familën e tim, më shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rukë dherin ditë në fundë të kësaj bote. Mirë të takomi për sëri në takimin ton të radhës, në transmitim të drejt për drejt, me emisurin ton që ka thot feja. Shikos në ruar gjithë dë njeri qëlli e lezën Kur'anin, e lezën fjalën e pegamberi sallallahu aleyhu sallem, vrenë se në këto dy burime komsime aktive, komsime që japin gjallëri dhe jetë. Insistimi i vazhdueshëm i mësimeve të Kuranit dhe i mësimeve të pejgamberis sallallahu alajhi wasallam është që individin, njeriu si krijesën më të privilegjuar, ta ndryshojë për të mirë, që veset e mbledhura në vetnin e tij të flakë të minimizojnë ndikimin e tjune dhe për balë kësaj të instalojnë të mbil vlerat mirfilta njërzora të cilat e bën njëriun të përgjethshëm për rolin që e ka njetë në kësaj bote. Andaj, Islam i funde krye së nënë që një individ të jetë i përgjethshëm të bartë emanetin e Zotit me përgjethsi, të silet me përgjethsi konform roli që e ka njët në kësaj bote. Nuk paramendohet një musliman i cili i ka kuptuar drejt fjallë të Allahu të Azogjel dhe fjallë të pejgamberi sër Allahu al-Sellem, nuk paramendohet si një shpërfilës i përgjësis si një njëri cili silët pa përgjësi pa mërësisht se veprimet e ti a mund tjenë të dëmshme, të dobishme e kështumë rrat. Andaj, Pojësia e muslimanit nuk përkufizohet në një ميدan dë një fush, por ajo shtrihet në të gjitha fushat e kësaj jete. Përshihet në këtë përgjësi e tërçjanë njerëzit. Andaj syri ka përgjësi, dhe duhet të sillet konform kësaj përgjësi. Vezhiko ka përgjësi, dhe për kët përgjësi do të jap llogari neset e k Allahu Azza wa Jell. Gjuha ka përgjësi, dora ka përgjësi, çdo gjë ka përgjësi. Nëse Allahu xhallahu ala na përmend se inna sam'a wal basara wal fuada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dëgjimi i njeriu, shikimi i njeriu, e brëndshmja e njeriu, i tër njeriu do të pyetet për vetë njeriu. Andaj do të pyetet që nuk kupton se ka përgjegjësi. Po, Allahu xhallahu jalaluhu e ka krijuar njeriu dhe e ka privilegjuar, e ka ngritur. I e ka nshrur të gjitha krijesat e tij të ti jenë në shërbim të njerëzit. Shikon e diellin, sa është i madh, sa është më i fuqishëm se ne. Megjithatë, ai është në shërbimin tonë. Jo pse ne ja kemi imponuar këtë shërbim, ne nuk mundmë ta bëjmë kët. Pa për shkak se Allahu xhallahu ala e ka obliguar diellin që ai të jetë në shërbimin tonë, që të vijë dita të kemo një si të lëvizim, punojm, të punojmë, të angazhohemi Por, gjithashtot, Allahue ka urdruar këtë dili që e të largohet, ko paskohen nga ne, që dhvije dhe nata, që si pasoj e kësaj të poshojmë dhe të jemi më të gatshëm për ditin e ri. E kështu më radhë me gjitha krijes të tjera, që të gjitha këtuja në shërbim të njëriut. Irë për kënjëri, për balë këtyre privilegjeve, për balë këtyre ndërimim e nga nëllat ozgjelë, e bërët një përlesi shumë të madhe. Përlesi ashtë të madhe shkuen në ruhar. Të sëllën, e refuzuan kodët e më dhatë. Ma dhe refuzuan qëjtë. Ma dhe refuzu edhe toka. Allahu Gjellewala përmend këtë në Kur'an për një kohë që në nuk imi qenë në atë kohë, për një periud që në nuk imi qenë në atë periud. Por më jaftën dëshmija Allahu Gjellewala për aqë i ka ndodhë ne këtë përgjëtësi, ja prezentuam qeve dhe tokës, edhe kodrave, fë e bejne en jah milneha, u e shfak në minha, ato nuk prënuan të bartin, madje, asaj, u trishtuan nga bartja e saj, u hame lehe l'insan, e bartin jeli u këtë përgjëtësi, E mori përsipër për para, Allahu te azauxhall kët përgjësi. Inne kana zaluman jahula. Allahu jallahu ala përmend se për ballëse përgjësia shumica e njerëzve janë ignorant dent padrejt. T'favë nuk kuptojnë kjo, ose nuk e dinë realisht me çfarë përgjësia janë ngarkuar, ose e keq përdorin kët përgjësi dhe e drejtojnë dhe e orientojnë në drejtim të gabuar dhe të dëmshëm. Përndë e Allahu Gjellihuala ka dërguar pejgamber dhe ka zbritu libra që njëriun të orientan drejt u dhëzimit të duhur. Që të es njëriu shtegut të duhur me përgjëtësi të silet, me përgjëtësi, me korekësi, konform pozitës që Allahu ja e këtë. Gjithë thëmësime të istamë janë shërëm të kësajt në unitë e bëjnë të, të përgjithshëm. Andaj dhe vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam shpesh hara kur ndodhte që ndo kush nga musliman, asaj ku, mostësit i përgjet me përgjithësi për boll detyrave që i kishte, për boll rol që i kishte, atëre shumë shpejt të i turnon te i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe i qortonte rrepsht. Sigurisht që përmanda të shikuar përgjithësia nuk përfshin një fushë në ميدan për ajo është e shtrirë në të gjitha dimenzionët e jetës njërzorët. Tërqenje jonë është e përshirë në këtë përgjësi, dhe gjitha pjesët të qenjes tonë i takon përgjësijet saktuar. Në kodët e kësaj, edhe gjuha dhe fjola që i nëzirëm nga gojë jonë ka përgjësi. Përnda e lojë gjeleho ala përmend në Koran duke thënë, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Njeriun e nxir një fjalë nga goja e tij. Çdo fjalë, ma yel fidhun min qaul. Çdo fjalë që nxir, çdo fjalë nuk ka thon fjali. Çdo fjalë që nxir. Ladehi raqibun atid. E ka kujdestarët në kraharort e tij, të thënë shënoin atë for po nxir nga goja e tij njeriu. Që nesër t'ia plot logari para Allahut Azza a është sill me përgjegjësi për ball ose a e ka për dor, do të them, me përgjegjësi si duhet gjuhën e tij, fjalën e tij apo ka postë i kalimin ka drejtë. Fjala shikuar ndruar, fjala e nxjerrur nga goja. Po është tingull i përbër nga disa shkronja, për nuk e ka që thjeshtë. So fjal kanë bilur disponim dhe gëzim në zemët e njerëzve. E so fjal të tjera kanë dëshpruar dhe shgënjur të tjerët. So fjal kanë bashkuar njerë dhe kanë pajtuar dhe so fjal kanë dar dhe përqar njerëz. So fjal kanë stilë pace dhe mirëqeni në mesin e njerëzve, e so fjallë kanë shtjil konflikte, luftra, mos pajtimin në mesin e njerëzve. Pëndaj, duko bazuar në këtë, Muhamedi sërëllahu alësallem në mësën se përgjësia e fjallës është me një me një vlerë të pasashme në shëriat, në islam, ju vetëm vlerë, po edhe me një një uh, Është është, është është një rangu të lartë të obligimeve që duhet besimtarit të këtë kujdes për balsoj. Nësikur që përmenda, kur më do kush silej me pa përgjëtsi nga një herë, me gjunët i, shumë shpejt internet e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Pa po wasi ku dy raste vetëm. Një dit, Ishte duka e tij i dërguar i sallallahu alaihi ve sellem me gruait Aişen radhiyallahu anha. Dhe ka lej pranë tyre Safia, një grua tjetër e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Safia ishte paksa e shkurtër. Nuk ishte shtat gjat, por kishte një shtat të shkurtër. Të tha sa e shkurtër Safia. Kaqsa? Shprehu një tham realitet që ajo ishte nuk e nënçmëj, nuk e përbuzi, për kështu e përmendi. Hamedi s'osëllem, dëshita veddisen, aishën rrdi Allah, anha, për peshen e matë të kësë fjallë që ka thënë, i tha, ti këthë një fjallë, e cila, në qofë se hudhët në det, e turbulën detin. Subhanallah, një fjallë e turbulën detin, qëfar thash? Nuk thash asë gjëtisht madhe, thash atë që është realisht, Mirë po, nuk e tha me përgjëtsi, nuk ishte, nuk u balafaqua si duhet me përgjëtsin e fjales, nga se a e din që farë do të të kjo fjallë, ponqof se e ndëgjën sa fje këtë fjallë, takëthen tjetër, e ndodhë dhe qka, kush e bon përgjëtsin e konfliktit që ndodhë pastaj me shjuve dyjeve, kush e bortë, te e bortë ashe, nga se te e tha një fjallë, pa ja vënu vëshin shumë, Dhe kërë ishte një fjallë pa përgjësi. Andaj, si e til, po t'hu dhe i ndet, dhe tërbulon të detin Allah nërvajt. Gjithashtu një herë, një nga asab të pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, që fa ndodhe? U plagas luft, mur plag të rënda. Dhe si pasu e plagve, kështë e dhimbje dhe kështë të padushim plag të hapura që ende rjithë dhe gjakun nga to. Ra me flajt, të pushan të pak, sa të pak, A zopat muzit po shontan nga plagët e mora, dhe në mëngjes kur u ngrit i s'e sprovuar, do të thotë kishte ejakuluar në gjum dhe ishte i detyruar që të lahej, të mergusot. Mirëporkëste frikta e përdor të ujë nga se si kishte plagë. I kishte të shoqë afër vete. Nuk kishte mundësi të ngrihet shkade tek Muhamedi sahatun të thante, o dërguar i alloç far de bay, i pyeti shoqët e tij për athi a qëfar më sugjurajnë të bëj? A ka mundësi që kësa e rodhe mos të përdori ujnë, për pastrim, të përdori dhejëm për pasrëm, të jemëm të marrë. Ata i than, në no, ki mundësi të marrë është të jemëm, nga se uj ka, përderi së so, a ka uj, atërët duesh që të përdorësh ujnë. Ata kështu konstatuan, nuk i patë në parërshë pasojat e kësa e fjale, si duket nuk i than me përgjëtsisë Njërivi në dëgje një fëshoë këtë ti, e përdori ujen, dhe vdeq. Kur në dëgjej për këtë Muhammedi sallallahu a salam, u shqetsua shumë, dhe si ashtë njëherë më parë, ragoj Muhammedi sallallahu a salam, thë kateluhu, kateluhu mullar, thë evran, Allahu i vraft. Shë ka, kënë kësh fjallur i Muhammedi sallallahu a salam, Ai qoftë nuk fliste kurr. Nuk është kjo, nuk është kjo, ëh, e zakonshme për të. Por kishte të bënte me disa njerëz, të cilët nuk e kishin parasysh përgjithësinë e fjalës. A e dini çfarë keni thonë? Puna nuk patëm qëllimin e dashur për të mirë. Nuk më ranci qëllimin kët rast. Ai e sillnë përgjithësi ke pas njëri të plagosur dhe kërkon lecim në qëfëse nuk ke aftësi intelektuale të ja përsh përgjigje adekuate, hështë sëllu me përgjeci përbal kësaj sprove, përbal kësaj kërkesë të këtë njeriu. Me përta thua, laju, kush i marë pasuet e larjes pasaj? Kush është përgjegjes përvrasit i kush? Ju që këni folë kështu. Kështu u sëllë Muhammedi sallallahu al-sallame shokët e ti. Ndë e besimtore është i përgjethë shumë, i kujdethë shumë na që afletë. Para se të mendonë që farë do të thëtë, a i mendonë disë herë, kjo fjallë fillimisht, e kënaqë Allah unë që lehuala, apo nuk e kënaqë. Kjo fjallë fillimisht, a është në pajtim me metodën e pejgambiri së le lasërma, apo nuk është majtë të pajtim me te. Kjo fjallë, a thu avalë, mund të shkaktan, konflikt dhe mos pajtim, sillet me përgjësi për ballë fjalës së tij. Kjo është një dukat që na e ka mësuar Allahu xhallehu ala dhe na e ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kuadr tetë sikundruar nuk dua ta zgjas shumë kët. Në kuadr tetë ksoj dëshoj që të shfryzoj rastin të jap një këshillë të përgjithshme. Për ballë disa debatave, për ballë disa shkrimeve të shumta që kove të fundit jenë bërë në lidhe me një problem që në esinës nuk është problem. Në lidhe me një ligjerem i cili është të jetë i zakonëshëm, por për disa njërë ka qenë i arzakonëshëm, dhe e kanë keqë përdurur që të bëhet një bujë modhe për intereset të caktuara, ata që e kanë isë e dinë fortë mirë për që fara e kanë bërë këtë. Andaj nuk duhet të mirem me rastin, asë nuk duhet të komentajest të flasë nga se e ka kaluar, dhe mëndaj që njërët e kanë koptua rralisht për qëfar është bërë fjallë. Por më duhet që të analizaj për pak minuta mënyrën e ragimeve që kanë dohë në kuadrë të temës e folë. Në qofë se marim dhe e bëjmë një përgjithëm të ragimeve, do të gjimë se ka ata që e kam përkrar hojën dhe atë që ka thënë dhe ka nga ata që nuk e kam përkrar dhe mëndunë se kja është ofenduse, është shari, është fyrje, senon të drejt një riut e kështë të mbara. Këtu dy tabore i kemi pasë. Brenda dy taboreve, edhe këtu ka mundësi për klasifikim. Disa janë munduar të jenë të matur nga ata që e kam brojt. Disa janë munduar të jenë kuidash. Disa kanë qenë më tepër emotiv dhe shpërthyes. Dën kodot teksoj janë thën fjalë ofendime të ndeshme ndaj palës tjetër. Po edhe padajtëtan gnjera, disoj janë munduar ta bajnë një forllë ballançi. Disa nuk kanë qenë kujdesshëm, kanë filluar me shpifje dhe me akuza, të cilat padyshim mund të jenë shumë të rrezikshme. Të mund të prodhën konflikt shumë problematik në vendin tonë. E çtë gjith, të gjith pa parasysh jan të thirrur ti ënte përgjeshëm para për çe thon. Atë që është rruar. Në qoftë se në qoftë se si pasoi debatet e caktuara, fjalët e caktuara. Në qoftë se si pasoi e e thashë themelore të caktuara, spekulimeve të caktuara, ndonjë në një problem. Zoti mos e bëft. Allahu na ruaj. Po ka, ka çorçe të ndryme që mund të keqë përdorin situatat e tilla. Dhe dikush dëmtohet. Kush ja për risi për këtë. Filmesh para laot, azogjall. e pas të e dhe para njerëzve, para feston, para poplit, kushja për risi. Andaj nuk duhet gjithë kusht përfrijet në këto punë. Të gjithë janë përfrijet, gjithë kusht fletë. Unë mëndaj, se kështë në kam sufija jonë, jo vetëm që unë mëndaj, situatet e tila, problemet e kësë natyre, nuk duhet të dalë në publikë. Nuk duhet të bëhen të gjithë njerë të angazhuar në këtë çështje. Ka edhe probleme të tjera. Ne duhet njerë të mençur këtë vend të trajtojnë problemet e tjera. Ka institucione zyduhora, ka ura të komunikimit. Njëri është i dishur, njëri është i ditur, njëri është i mençur, njëri është i matur. Ata duhet që të mundojnë ta mbledhin problemin dhe ta trajtojnë nënna kufi vetë normal, duke mos e ekzagjeruar. Por, es, edhe nëse, nëse, nëse, nëse, do të fatë, duhet më të ratu, edhe duke mos e neglizhuar dhe minimizuar. Por, e se do kërës për frijet. Ajë fyënë atë, kështë shonë këtë, pa ashtë të nevoj. Nëse ka egzagerimet të të pruara, dhe janë fut, dhe janë involvu problemet të pa qena në kuadrë problemet, janë thënë fjalë me tonelata fjalë, janë thënë, dhe më ndajë se shumica e tyre fjalëve nuk bërujnë nga që në e mësën islamin. Andaj, nuk duane që të mire me gjykimet e kështë mërat, e pun, djetë se <gjë>, pëse ka filluar dhe si ka filluar dhe, e kështë mërat, e kështë mërat, ajo që është e tjetër, nuk është pun e ime e të më më të mire me të, për duha temë se islamin e mësën të jenë të përgjetëshëm. Në qëfë se nuk takon më më më më një problem, leja ti që i takon. Në këtë sitata duhet njështë e dijes duhet njështë e menë, që njështë e matur. Ata që e ka situatën kontrol, ata mirë me këtë qështje. Marën mendimit e duhra dhe e zidhin problemin si duhet. Në që ofësë është problem, në që se nuk është problem, nuk e lejojnë që të bëhet problem farë, dhe minimizohet, s'ka ishëmëresht, ka se nuk ja vlinë të bëhet problem, si kurse ishte edhe rasti i fundit, nuk ja vlinë, asë nuk ja vlinë të bëhe problem, për ja u ndodhë e të lasin për islamin, e për muslimant, e në grejnë shqecime se qëfar për ndodhë tu, ka njerët kur lezoja disa shkimet e a jam Kosova për po ku jam, a për po flitit për Kosona për po një vend të të, të, të tërë. Thu se këtu qarkullon njerës të armatosur, të rëzikshëm, nuk e sigur dash rrugë, për qëfar Kosova për të fjalë? Oso gjithë mund në referohemi një të arriturët e madhe komptare, se këtu ka tolerancë, e ka qecsi, e ka siguri, nuk ka rëzik, Edhe mediat, edhe gjithë, kujdes, mos keç përdoren. Mos mos ti mos ti hapë rruga misionore të ndryshëm, të cilët me qëllime të caktuara elektrrizojnë situata, provokojnë, egzagerojnë probleme të panevojshme. Futin në agjendën e këtij vëni gjëra që nuk ka nevojë ti në agjendë për momentin, kemi më çka më humarr. A kushtojmë radhë, vetë pastaj të inkuadrohen këtë problem njerëz të thjeshtë, njerëz që edhe ndoshta edhe edhe edhe edhe niveli i tyre intelektual nuk lejon që të mërin me këto probleme, shkollimi i tyre është shumë më shumë të tjerë. Vëllezërzën e zënës islamet, elëzërzën e zënës si i të tjerëve këtu më radh, lalliniflet këtu më radh, ku është përgjesia? Ku është përgjesia? A ne duhet të jemi të përgjithshëm, të kujdesshëm, të ruajmë këtë vend, të ruajmë veten tonë. Çdo kush doku usilë konform përlësitë që si e ka. Nëse ndodhë një problem në rafshin e energetikës, në besoj se e, Ministria e Shëndetis nuk mirën me këtë punë. Për në që se dikone ka digë rrëjma do të me shfaru. Pëse? Ka se ka Ministri për kasë që mirën me këtë problemët. E kështu, kështu funksionë shtihiti për këtë asujen të ndara përlësitë e Ministrive, Gjemi si i ka minist në vetë, i ka budget në vetë, i ka përrisit e veta. Dhe si dhe të konfon për njësive që i ka dhe jep logari, konfon për njësive që i ka dhe kompetenceve. Për ndaj edhe këtu ka, kush më varu me këtë punë. Në së është problem, i adresuat problemi instituat për, për këtë asë është për këtë qështje. Aja shqyrton këtë problem, merë më asë dhura, merë së në mëndurë dhe duhet të ja beson këtë. Andaj, në Tut më vjen dosh dikush tetra ose kile në koshkile. Jo çdo kush tash këta popull më quhen kome me fol. Jo dikush që ka mirë, jo dikush që ka keq, jo dikush që kanë këta përçlimi, jo dikush të elektrizojë të dinë këtë, din këtë most. Pa nevojë. Pse? Qase njerëz të mençur nuk kanë naor në, në spray. Njerëz e ditur nuk nuk i është dhënë rason që ata të proncon dhe të lasin. Ma nganjëra një edhe nuk kanë pasur edhe guximin se me automatizëm ishin selektuar dikon, ishin etiketuar me diç nda i tualim gjithdo kujt të bëm punë e vetë që e ka. Jo në nën presion, jo nën në dhunë, jo me para gjukime. Jo, por të ebesojmë gjithdo kujt dhe t'ju në vetë që e ka. Në në këtë rast edhe, për rastet fetare që janë, a ka shkeli, a ka nuk, ka shkeli, a kështë më radhë, ka kërështet për këto qërështja. Por kërështet për kërështja, kërështet kërështet për kërës ë debatet e, e shumta. Përfarësi. Ai mirë me bë debatet rregullash. Me pa jo të fryra. Apo jo të orientuara paraprakisht, jo me paragjykime. Çi më të kujdesem, nëse një fjalë ndodh dhe dëmtohet dikush, dëmton një projekt i harit i mirë që njerëzit janë harë, dëmtohet ai projekt. Kush për e si përsipërllog për këtë çështje? Odmë konkuidës. Nëse ata që nuk i kanë, nuk janë fetarisht, po më ndaj të formuar sot so duhet, nuk e ndinë përsinë për latë, edhe ata i shilaj, që të kjenë përresi, të kjenë të kujdetë shumë. Se halë ata ka me nëllëgari për latë, mëllaj, ata që shkujnë për gazeta, dhe për medjume, dhe si pasu e kësaj, mund të ndëmtojnë dhe kosh piharit, për të mirëme, mund të ndëmtojnë një projekt i do beshëm i muslimanve, mund të ndëmtojnë dhe dhe dhe dhe dhe e mbëtë një njëri. Dhe pe gamberi e sasëllë më tha, e vranë Allahu i vraftë. Ponë qësë e dikush bëtë sebebë që mos të arrinë drita islamit e këtë njerëzit, të, të vdesin njerëz në mëkate, në terë informativë, kushje përësipër këtë. Andaj, të jemi të përgjethshëm dhe të silemi konform përësive që i kemi, gjdo kush nga pozitët që i ka të respektojmë përgjysit dhe profilet e tona dhe të largohemi nga parajykimet, nga misionarizmet e largohemi por të për të, të punuar për të mirën e këtij vendi. Punojmë për të mirën e këtij populli në qetësi, në, në kuadër të respektit dhe në kuadër të tolerancës, në kuadër të mshirë dhe dashurisë, sikur që na ka mësua Allahu xhallehu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ata që dëshojnë të mbrojnë islamin. A janë ata që dëshmojnë të mbrojnë xhallorarët? U them, nuk mbrohet Islami e as xhallorarët me zë të ngritur. E as me ofendime dhe fytyrje. Nuk mbrohet Islami me inat, por Islami mbrohet me maturë, me ursi, me fakte dhe argumente. Gjithë ato i kemi, pse nuk i përdorim? Andaj, sikur që thot një proverb arabë thot aj që ati që i mungën argumenti, të në tënë të mbulën këtë bëshluk me zëtë ngritur. Nërsa aj që ka argument, nuk ka nëvejtë shana, as të fëndan, as të fyjnë, as të akuzan, as të gjykan, i prezëna argumenti veta. Dhe qështja mbet, ah, por kush e pranën e pranën, kush në të pranën, është qështja e lirë e ti në këtë bot, prezësja e mbetit para laugjëll e gjeralu. Andaj, të ruhemi të ruhemi nga fjala e pa paramenduar nga fjala e cila është e zhveshur nga parësia të ruhemi atë të flasim atë që jemi të gatshëm edhe nëse Allahu xhelleu ala të themi se kemi pas faktet argumente për këtë kjo është ajo që ne kamsu këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam andaj edhe vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte më i dituri njerëzve më i devosh më njerëzve ishte mësa afrë me Allahu tazogjel, me gjithat, fjallë e ti nëmërohen, aq pak ishte folë. Sa nuk ka dit e me folëa, ka dit vëlloj shumë me folë. Por e ishte i kujdeshme në tëra që e thanë tësë. Pra në të të ngritëm e të themi për filonin se është kështot, ose për atë se është kështot, ose për këtë se është të kështot, ose ta egzagerojmë, kjo nuk në takon neve si musliman. Në duhet të pë Fjalën që ka pordor Allahu xhallehu al-Quran dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithete të tij. Allahu ne lëshët me abund të përgjithshëm, të sillemi me përgjithësi në fjalët tona, në qëndrimet tona, në veprat tona. Tje me me të vërtetë njerëz besimtar të drejtë, të cilët e luajn rolin e tyre në këtë botë si duhet, me përgjithësi që nesër nkonform ksoj parësia do të hapin llogari para Allahut e Lewala në në bazë të kësaj llogarie do të përcaktohet shpëtimi apo e kundërta e tij Allah na ruan nesër në takimin me Zotin e Lewala Allahu na leshë të na ruan nga njerëz e paprgjeshshëm nga ata të cilët nuk hezitojnë që të na prishin rehatinë dhe qetësinë Allahu na ruaj nga shërrri atyre të cilët ekzagjerojn probleme të paqëna për të realizuar qëllimet e saktuara, që ata janë misionar të këtyre problemeve. Ka të shumët Allah na ruajt, por Allah na bën nga ata të thotë e përhapen të mirën me të mirë dhe e luftojn të keqen, por jo me të keqen, por të keqen e luftojn gjithashtu me të mirë. Me këtë po i do fond kësaj pjese, e sikurse si e keni dëgjuar në pjesën e ditë, vazdojmë me lehen Allahu Azhajal me pyetjet dhe inkuadrimet e juoja. Andaj e bëm një poshëm të shkurt në inkuadrojme pas pak minutash në ndështë një Allah u jesh për leftë. Shë kodënëruar u rëktime në përsëri në pjesë në 2 të emisioni tonë dhe tashma koha është erëzëruar për juve shë kodënëruar për inkuadrimin e të rinatëve të jua ja. Gjatë të pauzës veç, kishëm edhe të rinatë e t t para, ndaj e në kodrojnë menjë herë. Ur në? Mëndësish të largohën nga televizion në ndëgjën nga telefoni ju lutën. E sajma aleikum, i Roma. Aleikum, salam, artu Allah. Ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, ur në, sta për pikulis. Ëh, na mund të drejtë, ne kaofë <tus> uh, tre, n ra, n ra tre e vitrit. Po? A shita, ran, po vë luza shihte vend dorësinon duk. A dishunë tani? Po, çetar. Po. Uh, Ëh. Uh, Ka gjuthë tani mashutë. Ornë? Ka gjuthë problem mashutë. Kanë duhet me dashë mas shumë të? To, po, to po, po të shumë kjo mas shumë të. Li. Ni, shalla, t'javë më përgjigjë. La ushë problem. E, se përkja të pytë se parë në rekatin e tretë të vitrit, kur bët duaj e ku nuk të abënd të bët lutje Shqipë. Plët nga djetarët e kanë lejuar këtë, përdi së kjo nuk është piesë, do tëtë të e... Lezi me te Kur'anit ku duhet të lexuar duan rabe. Mirpo them që më e preferuar dhe më e mirë është që njeriu ta lexojë duan e kunutit. Kur vie ko me lexuar kunut, nëse nuk din është e gjatë nuk e din kunut, atërspo ku në duan, na lutet që i bën në fund të teşhudet. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi kfirli wali walidayya wa lil mu'mineena yawma yaqumul hisab. Adua tan jayshma, çana jun rabe, kjo është më e preferuar. Po nëse ka ndonjë nevojë të bën luftë atë shqip sikurçi për shkak të lutet për musliman inshallah tu ndihmon ta ruajnë vendin tonë, ta ruajnë familjen, nuk din ti bën gjun rrobë atë nuk prish punë të bën edhe gjun një shipi Allah do më smire. Sepërkët so, kënd duan të dohet maskum të maskum duhet ato me Allah, dhe dhe Allah Gjellon, në shoqëri. Da da shënjë dialogë lejon e kupton që ata të adurojmë, ata të respektojmë, ata të dëgjojmë, më tej për çdo këntëtar. Të të pastaj të dërguarin sallallahu alaihi wasallam e pastaj vjen krca e tëra me radhë si kurse janë rënditur në fjallët Allahu Gjellewalë dhe fjallët e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi të lëhën të radhës i në kodrojmë. Alo, të lëmë aleykum. Aleykum, selam, rëhum të Allah. Abonit, abonit, që që? Po, urna. Zoti, kur kryoj butën, po ashtu kryoj dhe gjollën, dhe sa se gjollën mund t'i humë vetëm ata uh, robët, të cilët nuk janë të uvduar në rrugën timën. Pas taj sa, unë uh, un kam, uh, unë n 21 20 sekondë e rën. Na kurvës nuk mund të veprojmë diçka keq apo mirë, sepse pastaj e rrëdia fjalë Allahu velahu velaku vete i labila. E pse dikush i uzuar dhe dikush i humbur, pse dikush në xhenet, dikush në xhehenam. Uh, dhe pastaj, pse zoti thotë, uh, unë nuk fajsona për atë çfarë bëj, por fajsona njerëzit. Po, është e qartë, është e qartë. Është qartë. Kësa e pyjtë e kemë ndonë në përgjët disë herë, dhe të hera, të si dilemë që është shruar nga shikuesit, dhe njerën përgjët i kanë dilema në këdretim me pëse dikur shtërë, pëse dikur shtërët. Në kam përmezi, kjo problematik mund të sërruat shumë shkurt, por mund të, të trajtoat edhe shumë gjatë. Dhe varsisht pozicionit të njeriut i kushtuat edhe trajtimi. Andaj tretimet e rënduara me argumente me fakte me shërim me detaje takojnë një rreth të dijes. Ata janë është sikur është çdo gjë tjetër në këtë botë. Pashambull. Ti qëndron para televizionit, apo? Dhe ai televizion ofron dy lloj dijesh. Një dije të detajzuar si funksionon si e me rrymën, paisjet, po pa u presi si rregullotë këtu mërot. Këtë lloj dije nuk kanë më këtë me ditë apo e din disa njerëj se mirë me këtë çështje. Dhe lloji i dy të dy është shumë i shkurt. Ti duhet të më ditë ku më preku, më lshou, si më ndrushu kanalet dhe kaq. Apo? Andalën kët problem. Ata që ne ekspertë, ata që do të thotë të thirrën kët lami, ata e znin kët rrethël. Po njerëz do kjo punë duhet shkurt me kuptuar. Allahu xhella xjalalu është ai që dinj doja. Dhe këtë që i të konë Allah o Gjellewala. Ne si kresa nuk dim që ka dinzoti. Dhe ne jemi të ngarkuar me obligimet saktuar dhe ne i krym. Për t'i krymë obligimet si duhet, Allah o Gjellewala në ka dhenë mjetët e nevajshme. Në ka dhenë logikën dhe arsyën, në ka dhenë mundësin fizike, dhe ne në kuadrë të kësaj i krymë obligimet. A ti njëri u që i mungunë mjetët e duhora për të krymë obligimin se ka obligimë, për shambull, në njeri s'ka mendja, s'ka më bligim në mozënaj, e asajerimim pëse, se mjetin themelor, për të kryu bligimin se ko, andë Allah se ngarkan, i për Allah t'i kallon mjetet, e t'i kallon bligimin, t'i krye këtë, pëse kështut e pësa e ashtut, kjo a qështet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t duhet të shikojmë qëfar Allah nga ka obliguar dhe t'i përdurin mjetet e ndara për këtë qështja për t'i kryu obligimin dhe Allah të asoqet. Këtë nga mund të bëjmë. Sikur që bëjmë për punë dhe tjera. Për shambull të kështja ushqimi, të kështja pjesë, këtë e kam shërruar dhe sara. As kështë për njëzë nuk, nuk thot për shambull në dështë Allah e ka caktuar me mbetë unë. Edhe së hanë bukë. Nëse Allah e ka caktuar më të hungur në Buk, atë në Hamburg. S'kronjiniet. As nuk e shkon mëna se çka ka caktuar Allah më hungur më së mungrë, ai kërkon më hungur buk, kërkon më shumë ujë. Andaj ato usive çoftë, ti më shkëqërt çka ka caktuar Allah për ty. As nuk mundsh me ditë. Ti shikoj me kry punën tonë obligimin tonë. Tanë merr vesh çka ka, ka caktuar Allah për, shëtanit, këxi, devimeve, liga, drejt, që që për ty. Ruaj për shejtanin, ruaj për njerën të këçi, ruaj për devinë më, ruaj për moment liga. Ngje ke rrugën e drejtë, që shikojtë atë çka të përket ty. Kjo arsë për kë ty. Te iki më shumë me prekësuesën e kaq mul. Pastaj, e pse del kjo tash? E pse kë ngjyra shtut kjo? S'është së puna jote. Asë imja, kjo është puna ekspertëve atje që kanë bërë televizorin. Prandaj duhet të mos sil konformason që na përket. Ato që nuk na përket, t'jalojmë atyre që u përket. Caktimi, çka është e shkruar, çka është nuk është e shkruar, pse ky atje, pse ky atje? Kjo s'na përket neve, kjo s'është puna jona. Po dikush i bardh, dikush i izikës. Na përket ne valla. Ti i bardh netosi i, i bardh. Ti ajo është i zi, ai ka ngjyrën e tij dhe as kanë çmim e s'ka për buzën katërtim. As kursh nuk do të mund se unë më e mirë se unë jam i bardh, ti më e ke se më e zi. S ka kështu. Dikush t'i ka ndon këto çështje, nuk na takon ne vetëm me kontekstin këtpun. Andaj ne mund na na takon me kry punën tonë që kemi ne vetë. Është na përket nevet. Çka të përket ty? Mun përkat me kon robimiri Allahut, me krye obligimet, më lut gëndalesë çka çka çto krye. Am përket mua me krye, e pse Allah atje ka caktuar, po përkat ande mos e marr maçin duke përkat. Kaq, shumë më të thjeshtë këtu. Po nden nga ne kur do mik këto obligimeve, edhe me arsye tu gjen në ty ne të zbeh vetore, zakonisht e instalin këndilem, po çka Allah me dasht, më dorë, më kisul mufal. Po ti falësha ka bu Allahu ti më fola ju. Po pra normal më fola, jese të ka bu Allahu më fal. Nërmaçet për këtë. Sa herë të përzihemi aty ku nuk na përket, dështojmë. S'dimë në drejtë, na nuk dimë atë që nuk na përket, atë që na atë që nuk na përket, nuk dimë në murmurme të, nuk dimë se s'kem kompetencë, s'kem dije për këtë çështje. Andaj ti ke obligimësi qëemi dalluar atazhë. Ta përdorim logjikën e arsyrën, besimi qëllon a kalone, mira, katët, ka dhon, bëjmë punë të mira, largohemi nga mëkatet, ruhemi nga shetani. Kjo është atë që kërkohet për neve. Është shumë pse tjera janë më të pasqëruara edhe kjo, nëse se e kuptojmë detajisht të ke ase par, ase fundit së është asë e para, asë e fundit, jo pëse nuk ka sërim, jo kjo ka sërim, pa përshka këse mundësia intelektuale për ta kuptune është e kufizuar. Andaj edhe nuk mundëm dhe pëna e sësharuan me muje, me vite, përsi në, në qovë se nuk e kuptujmë drejt, mbet e dileme pasësharuar. Kemi telefonatë që e në kuadrujmë. Salamu alaikum. Aleikum, salam, rahmatullahi. Hëllë, më shori, në shënë në shërën, Allahu s'pëblev, po alhamdolla, mirëm. Mirëm, e, e kam që të një nom prezent, po? edhe jëmë të i thonë që e dhije dhe më thonë kuronin krejt arabëgështë që allohu ka thonë qështë fjole në zërë që dijme në zërë krejtë. Po? E kjo, kjo thëmë thëtë, onë i thonë, rrujë të i shëjtojnë, lërgështë që ato që ta nuk e shërënë, unë e shërë. Kën e shati? On e shë dëmështëm të më në kuarin. Qësë e shë Allah? E shë dëmështëm vishë mu dëmështëm më gëllë ju Allah me poë të më në kuarin. Po, po, po. On e zi dëmështëm edhe Kuranën dhimi në du krejtë kësë në në njënë Allahotë. Original, original. Po, po, po. Dëmështëm qështë Kuranën e shënë në qështëm... E kome dhe dita dhe dhe i kretë. Dëmë rendicjone në zhurt, di me ledzu që shos original kretë. Po, po e qartë, e kuptumë, e kuptumë, e kuptumë, e kuptumë, e kuptumë. Dë besojnë në Kur'anështë obligim për neve. Me ledzu Kur'anën, dhe tëtë ka shumë njerë që di me ledzu Kur'anën, dhe kjo është është diqka që dikush duhet nështë me nështë është i vequmete. Fogu të çajësh ai shejtani do ta ka mësua Allahu xhalleu ala, ju kjo nuk është e mundshme. Po ka mundsi të kesh ndonjë ngacmim nga shejtani të provokon rrujë. Rrujë. Mos bën këto uh, provokime, mos bën këto probleme, ngasë mundë të shejtani shumë lot më devju për më të kësaj. Allahu xhalleu ala nuk e ka mësua askush më pa shejtanin. Shejtani personifikohet, mund të personifikon njëri dikunë këtu më rad, e pa në formën reale që ka krijuar Allahu xhalleu ala smurës tim pa as askush. Ska, tat, uh, nuk duhet më marrë më këtë punë, mu Allah më ka vequ, mu Allah më ka ardhë, më rrudhëm i këtë punë. Allah në kalon shpallën, në kalon kuran, në kalon sërën, në pegamerës asërëm, ne e ndjekën këtë rrugë. Dhe nuk mirem me këtë gjerën nga se këtë mund në konë shumë të rëzikshme, ndaj kry obligimin dhe Allah që i ki dhe largohon nga këtë vezveset të shejtoni se të eshe, ty të ka Allah të ka nda, nga se po shejtoni egzistanë, dhe i ka përkrast, i ka në dimtarët e ti, edhe nga ta që duken, edhe ta nga ta që nuk duken, ka përkrast bëllë shetani, mirë po, Allahu Gjallahu Ala, në ka dhonë mundësi më umbrojt dhe mërujt për ti, duke u lidhë më Allahu Gjallahu Ala, duke këthuj Allahu Subhanehu Ta'ala, e kështë më radhë. Inkuadrujmë një tërmantetet të, të, të, të radhës. Urna. Salamu Alaikum. Aleikum, salamu, rahmatullahu. Rabban me për tjehën që. Ashtë për sako po drejt më natrinin na një namazë shamën, për nuk është namazë i regullët. A i dinkurën ma shumë, shamën dinkurën ma shumë se na, për nuk është praktikus i regullët e namazët, për në bakë në grijinës namazët. Këtë di që nuk i, nuk i folke i doktën. A i është zavënsim i hoqës, kër mungon hoqëja, apo qyshë? Ja, ja, e ja, lëveç, kështë të, kështë të kërën falëm, se ja doni plus ti a bën çertë? Po, faltot ndëjojm, faltu. E na në fund jena shambulim diku rreth 50 vet në çik punoi në mëhor sektorin. Po. Po ha më han faktikish 25 vet falum, atë falem mamas. Po. E rri kia na provokimi më shumë fej gjeso qeli atë. Na vijnë na thënë një nivel të gabuar me këtë, atë masumti uen kritikojnë sonë fjalas më shumë tipa ...për që është jetë fritë. E në vinë me shisha të rikohullit një jetëm, në vinë atërë, së vinë që është ta freska zemë, në që si se fashët. Pa, pa, ta pa. Da në në bojnë po lejëri. Pa. E qartë, në shala tashë du të mundu me tja përgjinë në shala, tashë. Se përket pyjtës para ka drejt me në pri një imam që nuk falet regullishtë, imamit du të imam më me qenë ai që është me i devatshmi, me i me i dituri për Koranin, a i që më ste për mirë ringat e namazit, kjo dhe njëzë i mamë. Por në që ufëse në mes në juaj, nuk ka di kush i aftë për të pri namaz, atëre nuk shë pëngisë që dhe kjo të pri namaz për dirë sa namazit ti është regullë për vetë në ti. Andaj, a i që e ka namaz në regullë për vetë në ti, e ka në regullë e për të tjerët. Dhe a i që së falet regulleshtë, kjo këbën më ka Por për çat namaz që falet, nëse falsi duhet në rregull, namazin rregull. Por mamimi rreth me pas në imam shej çeli, po më ne çuprin, namoz saktuara dikush që falet rregullisht, nga se ti the, nuk bëhet fjalë për hoj xhamia, po çe që është vendos, as për zavencus, po ndrosë saktuar kur ju bie rasti më fal ndoshta jashtë xhamis apo në ndonjë rast tjetër apo. Prandaj mamirë më gjet dikën tjetër, qose ka mundsi, më gjet në atë moment të mirë. Jo jo, atëherë mësti më u fal, nuk nuk e shëse namazi e, është i pavler. Jo, namazin e kënë regull, dërsa për braktisin e namaz që aje bën ka njere, atër gjunohin një mbetit ati. Se përket provokimeve, dhe ndëruar, provokime në këtë ras më të mire në me konë, i njërim, e i njëran më të mire. Përton. I njërim e është më i mire. Ski që e marë më ta. Në që ufëzë njërët kanëve për sërimi, u asërujmë. U asërujm ki argument, ja prezentan. Ka dilem, ja së qëllam. Me njërë për me këso provokime, jenjën këtë rrugë, me shishet birës, me kdo gjira banale, me kështë mërët, ma së mërë me ta. Ma së mërë me ta. Kryo punën tone, i njëraja ta, edhe këta në mes në 50 litë, jënë pak, njërë shtipë së nuk falen, ata si nuk, nuk, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk S'falën. Do stë ka nën për mavu, do stë ka ndonjë pengesë saktuar që mendoj se është pengesë paraj nuk ka pengesë. Merr në metà. Megjithëse më, më sumernë. Ignorimi interes. A do kërkoni nga ata që ty llo rahat? Mosu më merrni metà. Mos ia vni hapësë për debat. Ignorimi është më i miri në kët rast. Allah di më së miri. Kemi telefonitet rrim kuadrojm? Falem. Orna. Ka dheu listë se ashtu çfarë anë Mi tua buona anima buona. Ora mi state facendo. Per accelerare siete. Po, po. Cosa ti dico dico si fare. Che detta che detta cosa che cosa. Po, po, po. Per se mi sigarette, ne ho, ho un po' di questo do më shalu në vakt të një orë që t'reja në dozë ne shkëtanë zero lira këtu dhe po po pohet një hapësë do vë jetë 50 çeshta Allah në u si të shoftë ku mënuam të kuptu që ka dashëm më mënuam të kuptu edhe pse zëri ishte do të thotë shumë i paqartë nga se si duke të vindë të një nga një telefonatë në ngarkuar e, si vrejet të ajdiari që ka problem vrejet të ajdiari që ka problem nuk është gjenë normal njëri me thonë se vetë zotim unë kanë da me pa shëjtanit ka mundë si kanë një prejket shëjtanit, kanë një ngacmim që kanë i përtrajtim për një rukja si kurse kemi përmanë në vazhdimisht da mirër nëse pranën mirë, me quëtë një hoqë i sigur që kemi përmanë në disë ara me iknu Quran, me e liru nga kjo presion, me e liru nga këngarkies e shëtanit, që të këthejt jetës normalë. Të këthejt jetës zakashme si duhet, leptur e ngarkieset. Allah gjeleojnë ndihmoft. Allah gjeleojnë ndihmoft, merë në sërëzme këtë djallë, ruajeni, kujdesu një për tëse, ka në ujë për një përkujdes se pak më dveçantë. Kemi të telefon të të rejnë kuadrojmë? Alo? Urna? O në jam të i shë Po, po të dëgjoj falollë. A kam mbyzyz, po çetatçi po na konsikroi në pasllërisë dhe vetëm ne po blihen. Po. Kur do të bëhë puna çelëstore? Po. A kam mbyzyz, është po bën në bukë, është e vëloguara. Edhe, edhe më tregua ty një gjithë rrugën, ti më thonë, asyse 95% e muslimanë, 5% besë që nuk janë diklimat. Po. E pastaj ata mund të shkëdhin me rëndë, na të pastë mund humbërojnë që nuk ka drejt.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 Po, çfarë të tre pyetja? Të tre pyetja. E e cifë, kjo pjesa më e vogli pyetje Juve, që era ti skaj skajam armëllë ju më në shëgunie. Inshallah ta shtap përgjithë inshallah me izin Allah. Inshallah. E e kuptoj drejt, domethënë shqetësimin e shikuesit tanë dhe të tjerëve, që janë dvërtej, të me të vërtetë të shqetësuar me mënyrën se si është reaguar përballë një problemi që tash realisht nuk ka qenë problem. Janë involuar pastaj edhe problemet tjera të shumë të atë pa qena, jenë djerë shumit se muslimat të ofenduar, nga se është ofenduar dhe feja tjyre shpeshere, anë da e kuptoj shqecim në këti shikuset e shumë të tjerve që janë musliman. Mirë për non të të tërë, kështë qësim nuk duhet në bënd që të përgjithsojmë, apo për shambull në qovë se një antar një partije ka ofenduar ose ka thënë dheqë, nuk duhet të se tërë partija është të përshinë këtë, U dotos sot të gjithë njerëzit ose partia mendon njëjtë, edhe pse po ata duhet të denoncohen. Ta denoncojnë për shembull rastin të distancohen nga kolegu i tyre, se ne nuk mendojmë kështu për ata, nganjëherë nuk e bëjnë këtë çështje për interes të caktuar. Për më gjithatë, duhet të them se nisi musliman nuk duhet përgjigjë. E para, dyta, nganjëherë xhallarët duhet të marrin pjesë diku për interes të caktuar. Dhe kjo nuk do të thotë se ata i amnestojnë ata që kanë bërë gabime ose shkojnë pas dyre. Por e kuptaj gjithashtë ose edhe o gjelarët, duhet, duhet, uh, pa dushim, uh, ta marin më me përsi rullin që e kanë. Që me dë vërtit, njerësht e pa ndërgjeshëm ata të cilët, do të të tëtë, të, marin nguzimin të flasin keq për islamin, të ofendojnë muslimanët, të kemë një, një qendrin pak, pak, do të tëtë, të, uh, më, pa thamë kështu, edukativ në të tyre, me eduku ka pak. Me të regu se, uh, nuk ka mundësi të dikush që është kaç numri madh. Po mësmë ne 1% me kom musliman. Jo, nuk the pat. 1% me kom musliman nuk guxon ti me a shtypni kan padricisht. Me shpith për të me, me, me paragjykuar 1% me kon. Sko lidhja ai në 95 anë ja. Rregulli është që rregulli i i edhe asoj që ka po thirrën tani demokracia, liria, respekti në urt respekt, 1% me kon. Elëma me kon 95%. Kjo është ta pasoj shkile më rënë dhe marrën. Për ndaj, mirës që, mirës që, do tëtë, poplej është duke uvedisuar. Dhe ata që po i dëmtojnë, dhe ata që po i ofendojnë, dhe ata që nuk po kanë respekt për në djenet e shumicës, apo poplej është duke menduar së si me i denu. Dhe nuk kanë me kanë në tjetë të prese në jesër kutin e votave. Kështu poplej për do me vendosë, por duhet gjithë është timet të, të kujdeshëm që mos të përgjithsojmë timet e kujdesshëm dhe mos ta bën këtartë se më qenë ndonjë hoj për shembull për interaksuar, merr pjesë dikon, thot valla ky është i shitur me ta ose ky ka shkuar me ta, kushtorat, timet e kujdes në siguri kanë fillim të ruhemi nga fiolat që nxjerrim. Po të shihë ajo që mund të lëndon, ajo që mund të gjykon, ajo që mund të rënën, ajo që mund të prish, të ruhemi nga këto fiole ngasë kemi dhënë llogari për Allah xhallar për ta. Anëj apo duhet xhallarat që me vërtet ë Atentueli ulë turë në sapo kanë mundsi. Por megjithatë, a koha psir ende, që edhe më tepër, edhe më shumë çënte konsoliduar e të bashkuar e të unifikuar, dhe të marrin qëndrime të përbashkëta përballë dukurive të tilla po kanë mundsi. Kan mundsi, domoshtoj që kjo edhe të shkon duke u forcuar duke u ritur edhe më tepër në ardhmen me len Allah xhelalu ala, qogjllarët të luajnë rol konstruktiv, sikur që kanë luatur gjithmonë në mbrojtjen e interesave të popullit tyre të muslimanëve të, të këtij vendi. E kemi tentuar të rrekuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam, Abdullah. Ëm uh, jam në motër në disa uh, me bonifikën. Po. Oh. Ëm uh, jam nisëtar veçore për të ndryshimi si si moshatare e re. Na okay. ndër, alhamdulillah, i vsova mirë, por tash e 3 vite jam i jabë, me djatë në namaz, por, shumë po shumë shpresoj të vijmë pa ëndër, i i i çanën. Ëm në stok vezë me rrobat zeza është në një jetë po vetë flokti ka cit në jashtë edhe po më thot se ti nuk e këshillon nonën se ti nuk i flet nonën hmm. faktikisht un po e flet shumë për një islam për namaz se nona nuk falet motra po ashtu sepse është martunaj është jashtë edhe shumë shpesh nonën edhe motrën pishon der e vajja gruaja po thot se ti ke fal se ti nuk flet nuk e flet ti nëpër flet Në stanë ti çka është kjo, edhe pse unë jam shumë shas, jush bashkë. 24 roje është opium në namaz me si profesor si i rëndinë e Islamit, por nuk e di pse ka vëzë zotërem, hala për mua zua, atë më bën namaz. E çfarë janë ato është kjo. Pastaj edhe unë vetë kam gat namazit çitje. Nuk e di se kuptoj kur jam punuar. Një kërë një bubë, një një një më kalon rës trukit e cë kaune, vetëm më atërkjetë vëmendje me kësi koke në amash. Por nuk e levij që trukin dhe atë namazën, kokem, por nuk e ditë që më dohë. Ndok e që kur levij që të ishka përreth meje, po faktikisht alë që nuk levij. Por shtë një përshëtë një përshëtë një përshëtë një përshëtë një përshëtë një përshëtë një përshët Fëllim është duhet a dhima që i kemë përnë më bërdimisht, se gjdo punë të mirë që e ndërmer njëriju, një besimtar, një besimtare, kjo punë, kë iniciativë e ti e gëzën e lanëgjër le valë, e këna të zotin, për në të të tërë e dëshpran shëjtanin. Një punë të mirë me bu, e lëre më njëriju me e ndrushu komplet jetë në vetë, nga një jetë ndërsta me shfrenimin, nga një jet me mëkate larg uta zot që la xhelalhu tash ti kthet Allahu që lëualet alla pendohet mbulohet falet kjo është një goditje dhe një po them kështu nie nie nie nie nie nie goditje fuqishme kundër shetanit një goditje shumë e fuqishme kundër tij është ganimet i madh për të çaj padyshim do të mundohet të bën çdo gjë që është e mundshme që mos të lënë rahat sot është e mundshme këtë drejtë. Dhe kjo nuk do të zgjat inshallah shumë është provë që ti të forcojën më shumë fe. Ti keni u mulid për Allahun Xhelalajelau sa më tepër, për asort çurrimon armik uaj Allahu ti do të ja laht, dush mulid më shumë për Allahun Xhelalajelau. Me pas bindjen të më tepër, më u lidh me Allahun sa më tepër, më përmend Allahun sa më tepër. Ta te largon këtë melen Allahu Xhelalajelau. Fortë që po je ëndër, më duhet të so me këndër, ëndra në këndë i bash të mëdha. Ëndra duhet të shikuar kur është e mirë, të na disponon. Dhe në anë tjetër nëse kondeni përmbajtë të caktuar që Nakshillan po ju shikojm, ç'o fserali është ke nevojë për të përsosur këtë aspekt pleçojmën, ç'o fserio, jo, atë është një shqetësim i rradhës nga shejtani për mos pëtorë ha aty. Ti po i flet ndenës, po i flet motrës, kaq, nuk duhet më fol gjithmonë. Nuk duhet dikujt më u boj tepër me thirrje, falo, falo, ngasi kjo mund të të ketë kundër efekt. Na ços u flet sa duhet, i këshillon si duhet, je kujdes me vetën e këtu, ne kjo është e mjaftuar me inshallah. Por shejtani don që të të zgënjyti. At bojëtesi e kërkuesit i badëvojëm oh, lu, nuk ne këngjë, thotë ki faj për kët, nuk do ja si më të lorat. Mos ia kthe kokën tyrë ëndrave. Pshtyt tri nënë majt sikur ne kam thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kthejë kokën nënë majt, kur shekë ëndra, 3 herë për shtyt nënë majt, thui e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, kërkon mbrojtjen e Zotit që trun Allah nga shëri i shejtanit mallkuar. Thua Zot më ruaj nga e keqja e këto ëndra dhe me len Allah xhallahu te ishe mbrojtur dhe nuk do bën e keq, nuk nuk do të bën keq këto ëndra që e ke parë dhe të shkëndo këto arguj inshallah. Merabdes për samer flight. Kujdesu për lutjet e xhumit që na ka mësuar pejgamberi sa sa më çike tek burrë moslimanit. Do të thosë përkat asaj pjesë dytë për namaz që po këkse pengesa, vazhda me namaz sikur shehet duke vazhduar dhe vazhdo me koncentrim dhe për ulje. Të mund të ndjen ngacimet të sheitanit për të triku vëmendjen për ta për të bërë me ullov namaz, për të bërë me ushtecumë namaz, më sh mendikna xinë namazit çoft llozh nga ky namaz dhe ndal ngadal pasaj shitojn te kat me leht me largu nga namazi mos ja lek. Mos u mer me kjo çështje. Lut Allahun se ti qallahu me tul peshirri ti. Lut Allahun me ndrohet nga sherri ti. Lexo Kur'an sa më tepër dhe ndëgjo Kur'an sa më tepër. Veçanris veçanrish dua të them surën Bekare. Lexoj ndëgjoj lexoj vet surën Bekare në çës di mëzu Kur'an çu nuk din vendosit ndëgjohet ndvesh dhe ndëgjoj surën Bekare sa më shpesh. Këndëja vejtë sëma shpe surën falakë dhe në nasë, surënë fatihë, ajetë al-kursinë. Allahu la ilaha illahu al-hayju al-qajum. Më lejnë, Allahë gjallahu ala, këto të sytëja dhe këto vëzëve të do të largonë. Më lejnë, Allahë gjallahu ala. Këmë një tërëvën tëtër në në mqadrojmë? Selamu alaikum. Aleykum, selamu, rrhatu Allah. Në desha një përke me vërën. Po? Ma gjia që eqzistë talë. Uh, odalarve, a mi besu që të shkujnë armalia. A është shërin? E qartë, e qartë. No. No të në mirë. Kemi full disarë për seherën dhe për magjinë. Kemi dhe nështë kjo është realitet që ndodhë. Nuk duhet më shqetës u maksimalisht ashe që ka nga gjeta do të në ndodhë. Duhet më më bështet në laugjër e vala. Duhet të jemi të mbrojtur. Të mbrojtur do të tëtë të jemi të stolisur me të Më simit me Kur'anin, më simit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, timit të fortifikuar me përmendjen e Allahut, me Kur'anin, me nëstrimin te Allahut me namaz, timi lar më katëve, me linë Allah xhelalojtë që na mbrojnë nga shëri, shejtontë, nga shëri i magjive dhe sërit. Po çon dikush preket nga kjo, Allahu na ruajt. Edhe për kët kashrin, nuk është fundi i botës. Kashri më për kët, por duhet me turkit në dyert e duhur. E nga këto dyer nuk ken hemalia a i që është spravu me serë, magji, nuk duhet me shku të kata që shku në Himalija. A se Himalija nuk është shërim nga sihre. Nuk është shërim për këto nga se nuk e ka legjitimuar një metot të tilë Kurani e asë soneti i pejgamberi sallallahu a sallam. Por ka gjëllartë mjetë e shkolluar të devatëshëm që nuk e që përdurin këto raste, u këndun njerëzë e Kurani përdurin metot të pejgamberi sallallam, dhe me leni Allah xhel dhe ualla tani shëron. Duhet të qenë sabër gabak. Kanë di kurrë unë kesh një herë dy herë po kur gjë? Nuk e bën që një herë dy herë. Ja tekniku nuk shkon të një herë. Shkon me 10 herë. Deri sa so me leni Allah xhel dhe ualla të gjin vitë sërim. Andaj Kur'ani ështërim, por duhet të bëj sabër. Dikush më shpejt e dikush më ngadal, por këto janë caktimet e Allahut Azh xhel që duhet më bë, të më bë sabër. Nëse asigur thash Hajmalia nuk ështërim për këtë çështje dhe dohtë mu lërgun nga e malijat, nga se e malijat mund të ndikon që edhe në ashtohet kësë mundi dhe kësë mundi dhe kësë që edhe ma tepër si kur që e ka përmen një gjithë t'ilë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. E im kvadrojmë edhe një telefon të të tërë? E selam aleyhu. Aleykum, selam, wa t'u la. Pa, këmërët, kështë jollë e qështë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Po. Ruke dia dhe me frye me dhe, po. me zërsierve. Po. Selena Mot. Ën unë nuk am, nuk am sh të rrës, jete, vet, më vjen në dukje se sa tani juhet janë vetë domethënë do i ruke. Ai në rregull ola, po më thoni që është shejtani më sheh këtu kjo nuk është nuk është ësht, në rregull kjo. Kjo nuk është në rregull. Qase normal është mos më e pa shejtonin. Normal është mos e pa pas punë me ta. Momentin kur ai shfaqet ty iki kontakt me ta, atër, kjo s'është normal. Atër kjo nuk është normale, andaj për shkak se nuk është normale për këtë arsye thashë, ndoshta ke nevojë për kujdes, kinëj për të shtojmë të lëna që po marr rrugë. Boni me të rrugë kë në Kur'an. Por thashë nuk është normale domthonjë që njëri më pasheton, nuk është normale më pas punë me ta. Nuk është normale më fol me çeta njerit, nuk është normale kjo. Këto janë gjëndje e zakonshme. Prandaj nga kjo aspekt thashë, po them që ti ke diçka ose as nuk po them që ndoshta ti ke e i, i ngandonismuni i preku, nuk e di. Unë kisha po rriti ti azimëse pas. Por dukou bazuar vetëm fjalët tua, thë, unë e shë shëjton, Allah më ka mundzu më kat. Dhe kjo fjalë që ti e the, për mua nuk është normale. Edhe pse ti lexon Kur'an dhe boroke, ti ilhama që boroke. Po nuk është normal. Nuk është normal me e pa shejton, nuk është normal me komunikuar me të, është normale kjo. Andaj duajmë këtu gjëndhet normale, gjë të kuptueshme. Dhe në që se kinë ngasmi e pëjtyne, me i refuzur këtë ngasmi e me lezim të koran dhe mezoj që kja duhet tjetë e qartë për ty dhe përgjdo ka në tjetër që ka këse probleme. Nuk e di a kemi telefonat duke pritë, e në kuadrojmë me telefonatë? Minë nama. Minë nama. Salama aleykum. Aleikum, aleikum salama. Oqë dhe është ta në të fytë se në telefonë të shamut po të mnagdojmë të koran i shqipë që është. Po, kontu do ka parmërezuar, ja kur juna se po shaham ndonjë punë dhe dorë pa adres, nuk e di sa, sa sa po bëj mirë apo. E çaq. Çes sa po bëj mirë, po bëj edhe gabim. Kurani e përkthim Gjorg Shipa, po? Po, po. Po pa çaq, po pa çaq. Faleminderit. Selamun alejkum. Aleikum salam. Uh, Kurani në version elektronik i vendosur në telefonata në telefona që duat tëm. ë uh, Lejohet me nezuhu pa, nezu pa abdes, e sa e është përkëthemi kuptimit e Korani, nuk është vetë Korani ajet. Andaj lejohet me nezuhu pa abdes e ti bën mirë. E sa nga një e një një një një ka mundësit në marë abdes gjithmonë. E sa e rëtë një rëtë e merë Korani, e qelë me nezuhu shqip, kuptimin që ka ka, ta është ku me marë abdes, hajtë se e lejtë zemë uenë. Shpeshër e ti kinë shumë mundësi me nezuhu, përshkakë se nuk i abdes ve shën kurien punë, përshëndet, nuk ke ndonjë obligim, ke ndonjë angazhim, do ke shkën llogarit të punës apo ke në pauzë, por shem mundesh me shuzur as me shuzur Kur'an, lezë Kur'an. Lezë Kur'an gjurçi, pa shikoj çka kërkon Allah për teje, kuptoj ato që Allah po të thrat, po të po të ngarkon me teos ato që Allah po kërkon për me teje, më largu, shikoj cilësitë besimtarëve me çka Allah që lorai ka graduar, kush janë burrat e mirë, shikoj nëse tek qiç Allah ka ka përmendur që ka dënuar dhe do të dënojnë, pse Allahu do të dënojnë, mos e bësi kurse ata, sepse këtu do bëheshmë lezu. Tha, Alhambra qellon e ka mësuar me lezu Kur'anin ose sepse pa kuptimet e këna mësuar edhe në gjuhën tonë shqipe që ne e kuptojmë këtë gjuhë alhamdulillah, dhe Zoti na ka uh, mësuar që ta mësojmë dhe dimë këtë gjuhë, andaj për detysëm kemi mundsi që të kemi kontakt me origjinalin dhe ta kuptojmë origjinalin, atëherë sepse mos të privohemi nga lezimi i Kur'anit gjuhë shqipe që të dimbë parafsisht në kuadër të përkthimit çfarë kërkon zoti Xhellahu te jallora peve. Në kësosh gabim, as nuk e gjënat rregull, është vazhdo dhiri, dhiri të vazhdo kështu deri deri sa Allah ta mëson me zotë arabisht inshallah, edhe të kënaqësh me mezimin original të të koronet. Kemi interval tjetër e ankuadrojm. Asalamu alaykum qoftë. Aleikum salam tullah. ë folë faljes gjenoze sot. Qysh është ka drejt më fal dy herë për shkakun. Po, se kompostuar as tek kur ne varrëm, edhe ja kanë falë xhamit. Po ne ka sa kolëna shkuar, i ka thënë kanë dhifata xhamati, ka thonë më falë edhe një herë dhe u fal. Po, po, po, qort. A oshte lejushme? Është qart, në ato të përgjinnë. Edhe një pyetje vëllai në botë. Po, vërtet, po, vërtet. Ëh, për punë skursirrat ta zonë dhe janë xhami. Po. A oshte pshjamu mësa po. se rrushme me ne, u juna po më ne fal. Po. E qartë, se për këtë pyqë që sparë, lejojët mu falë gjenazëja më tëjë personenë që se ka në ujë për këtë. Për shambullë, ja kanë falë njërë gjenazën, pasë dhe kërë kanë qurë të gëvorët, ka gjema tjërë shumë atje që se kanë falë gjenazën. Të mirë shë da ta mi ha falë gjenazën. Nuk kanë ve mi ha falë njërës e njëjtë dy herë, s'kanë ve që është fanë një herë. Por në që se ja tjere, një e njërës tjërë, s ata do me fitu nga shpërblimi i namazit në oz. Edhe ata dëshëm me shytzu mundsinë me bë lutje për vëllën e tyre apo motrën që ju ka vdek, nuk prish punë. Nuk prish punë, kjo ka të keq këto, nga sa the pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam ka ndodhur që dikujt ia ka falë xhenozën dy herë. Për shembull, ka qenë një grua që ka pastruar xhamin kur e pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam dhe e ka vdek. Ka qenë pejgamberi sa duke pushuar dhe ka arkua që ti fola xhenozën dy herë. Sahabët e pejgamberis sa nuk kanë dashme trazu pejgamberis që asaj dukë të pushuar e kanë kryer vetë ceremoninë e falës gjënos dhe varrimit kur është ngrit pejgamberi s.a.s.l. dhe pas disa ditëve ka ka paçi kjo grua s'është duke në kurrë duke pasur në jaminë më kanë ku është ai kanë ka vdekë kam se nuk e lemru kanë e ka, ja rasulullah oj derguar lotkeçën duke pushuar dhe nuk dëshuan me trazu sa ku është varri i saj i thania këtu e dërguam tek varri i saj atë pejgamberi sa folë gjënosën për zujit vet ka se pa dëshirë që ai Salut Allah xhelle walaqit që ta gëranë këtu lutash për lentja falë me këtë ja mërat. Andaj nuk ka të keqe të falet namazi i jonë dy herë. Poçi se kanëvojë për kët përse të falës namazut, siuzëm apo shumë xhamat apo çë xhamati mos me papunzimar tek veni ku fal gjinazën, por pastaj ku vorost ka mundësi me çën atje, ja, nuk prish punë ku do që ti po të mundsia ia fal gjinazën, nga se sa so më shumë ia falin gjinazën sa so më shumë lutën për të, kjo është më mirë për të vdekun apo për të vdekurin. Nëse përkët Kur thirrë Azani, do thot, nuk është mirë me natyrën kom, pa nevojë në xhami. Ase nëse vjen ose varden xhami ose ulet. Pa mbledh kom, pa nevojë, s'ka nevojë. Nëse vjen gjithmonë në, në fund e zonë, për shembull, ka një xhami dhe më jiten la ilah illallah në fund. Atë për ska, atë për në zonë, atë tash vetë fillon kuam e falëurit. Pse rrin disa sekonda në këmbë që sprish pun. E vmerat në minutë në këmb pa nevojë që s'ka arsye dirjose falet në xhami ose ulet dhe endogjen e zonën ulur ka së është fal. Kjo është më e preferuar dhe më e mirë. Do të qëndrimi në këmbë pa arsye në kohë, do të thotë nuk ka nuk ka uh, mundësitjet më i dobishëm se son dëgjimi i zonës ulur sikurse na ka prosit edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që xhami kurtim ose të falim edhe ulemi. Kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Ne kemi të tkëndë të fundit person të inkuadrojmë Urna. Urna. Salam alaikum. Aleykum. Salam të po? Allah. Në gëdë ne kërënit dhe të lezimit të Qur'anit në nëhënët dhe të ku ka sejde. Po? A mënu më bërë sejde, aqëtë të të të të të të të të të të të të të që në kam. Po e qërët. Po. Po e qërët. E qërët. Aqëtë në sejde i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe ka lën kaheti si nuk kanë imuçun kom, mund të çarto për sulti, më shumë në sejdë. Qase kë nuk ke namaz. Për çon nuk ke namaz, nuk kanë nuk ty ka kibla, nuk kanë imuçun kom, nuk kanë më thon Allahu Akbar, qase sors namaz. namaz. Po ti s'të namaz po, çon konkret ka kibla, më rabdes e kështu me rad. Përpërson nuk ke namaz, është thjesht një sejdë si përgjigje e leximit të ajeteve të caktuar në Kur'an, atëherë nuk kanë imuçun kom, sikur është ashtu, vetëm bën sejdë dhe kjo është mjaftueshme. Dhe me ka sikur ndruar edhe ne erdhem në fund të këtij emisioni, Elsuallahë më nduan që të na bën të përgjithshëm, të kujdesshëm. Që timi nga ata që gëzojnë, të tjerët e ju i mrziten dhe i shqetësojnë. Timi nga ata që bashkojnë dhe pajtojnë, e ju timi nga ata që përçojnë dhe ndajnë dhe septojnë. Timi nga ata që ruajnë e jo nga ata që prisin dhe shkatërrojnë. Allahu na ruaj edhe sukses në këtë ritim. Na mundsoft Allahu xhele uala timi në Facebook në këtë ditë dhe dalim faqebar nëjesën të akim me zotin tonë. Zotin ruajt, ju familjeri për vëmendjen dhe inkuadrimen juaj, dhe në takim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tiny>